Al Ambiyah dan Al Murcellin, Sajidna Muhammad wa ala alihi wa al-Sahbiyah Jma'ain. Rabb Ishrahlii sadrii wa yasirlii amrii wa halul anqnatamil علينا hikmatak wa علينا min khazain rahmatika ya arham arrahimin. Rabb yasir walat wa yasir Rabb atmin bil khaib. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para guru, alim ulama, ayahanda, anda, bonda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah Puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah SWT Kerana dengan limpah kurnia, inayah dan perkenan daripadanya Pada malam ini kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali kuliah maghrib yang dijadual bersama-sama dengan saya setiap hari Rabu minggu yang ketiga dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada malam yang bertuah dan berbahagia ini akan dikira sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang mendatangkan kesan yang baik pada urusan agama kita pada urusan akhirat kita khususnya dan juga begitu juga pada urusan dunia kita amnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dan semoga Allah kurniakan kepada kita suatu sifat dan sikap istiqamah yang fokus dan konsisten dengan jalan yang lurus ajaran yang betul akhlak yang luhur dan akidah yang mantap insyaAllah amin ya rabbal alamin muka surat berapa tuan-tuan 39 perenggan dan telah berbeza Uh, Ada tanda Tapi saja tanya je nak test uh, uh, Ada tanda? Ada Bagus-bagus <laughs> uh, Tuan Haji bagus uh, Ada satu tempat tu saya tanya uh, Muka surat berapa? Dia tanya saya balik Ustaz tak tanda? <guluh> <guluh> Kita belum surat tanda <guluh> eh? uh, Tak apalah Dia gurau orang keli uh, uh, Tak apa Eloknya tandalah, tuan-tuan. Sebab itu, saya merasa suka dan seronok sebenarnya. Bila saya tengok tuan-tuan dan perempuan ini meraihkan majlis ilmu kita ya, dengan memiliki naskah kitab ataupun rujukan. Payah ni. Pertama, nak cari kitab ni memang payah. Saya akui. Yang kedua, kesungguhan yang saya tengok. Ha. Ha. Walaupun saya ni guru yang tak berapa nak sara Tak berapa nak orang kata buk bukan kadar alim lagi Sebenarnya tahap ustaz pun tak layak saya ni Cuma memimpin halakah saja Tapi tuan-tuan perempuan meraihkan juga kedatangan saya eh? ha. Alhamdulillah lah terima kasih lah eh? ha. Jadi bila tuan-tuan yang dah ada kitab Ataupun yang tak ada kitab, tuan-tuan boleh mencatat atau menulis apa-apa yang tuan-tuan, puan-puan rasa bermanfaat daripada sisi saya. Yang adalah. Ha, ha. Yang ada kitab, jangan sayang. Ambil pensil ataupun yang seumpama dengannya, tulis. Perkara-perkara yang mungkin ada dia punya input ataupun info yang baik. Dulu, masa kita belajar dulu, mungkin tuan-tuan pun sama. Ya, tapi kita lupa. Dulu masa belajar, dulu mungkin apa namanya Sekolah dia sekolah menengah, khususnya sekolah menengah pondok lah Agama ya? Pondok, sekolah agama dan sebagainya Ada masa guru ni Ada guru ataupun muallim yang straight Dia bukan hanya tengok anak murid dia ada kitab ataupun tak ada kitab Yang tak bawa kitab memang kena lepuk dah Satu Yang kedua, yang ada kitab pun ada masanya kena juga Masa bila dia kena tu? Bila guru ni round daripada meja ke meja, dia tengok kitab anak murid dia bersih. Ha? Tak tulis apa-apa. Kosong. Dogol. Macam kitab guru juga. Itu ha, kena. Saya acak kali juga kena dulu. Pelopok atas belakang. Aduh, saya kata kenapa ustaz? Saya bawa kitab memang bawa. Tapi kenapa kitab kamu dengan kitab aku serupa? Ha? Kamu guru ke aku guru? Tuan lah, guru, ustaz lah, mursyidnya. Ha, kalau gitu jangan mengadeng-adeng buat alim. Tulis. Nak tarikh ke apa nama-nama yang penting, apa nama tambahan sedikit sebanyak. Ha. Ha. Tapi tu cadangan lah, syur. Ha. Tak wajib tuan-tuan buat. Sebab saya faham lah tuan-tuan. Nak baca kitab tu pun jadi satu benda yang agak payah dengan tulisannya begitu, dengan masalah mata dan sebagainya. Tuan-tuan ha. ha. ada tu, terima kasih banyak lah. Ah, ha, gitulah lebih kurang Baik. Bismillahirrahmanirrahim Dan telah berbeza pendapat juga Di kalangan para ulama' Kita sedang membahaskan berkenaan dengan Fasal bila seorang anak diperintahkan salat Tapi uh, Kita hari ni Tak masuk bab, Tak cerita bab tu dah Rasa dah habis bab tu ni Dia masuk walaupun perenggan masih dalam bab yang sama Tapi perenggan ni menceritakan cerita yang berbeza Haji Nuh mana? Anak ada tuition? istri tuition ah banyak kali isteri diajak dia tuition nah. Mm. <laughs> nah nak kena rotan ajinuh ni nah <laughs> baik pendapat para ulama ada perbezaan tentang hukuman orang yang meninggalkan solat hukumnya pun dah berbeza menurut imam ahmad ibni hanbal Ataupun pengasas mazhab Hanbali Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja Tak kira dia mengingkari Ataupun dia meyakini yang solat tu wajib Tapi dia tinggal dengan sengaja Imam Ahmad ibni Hanbal kata Bukan saya kata Imam Ahmad ibni Hanbal kata Kafir Masa itu juga ha, Tapi ini bukan pendapat jumhur ulah Ulama Satu pendapat sahaja Kita panggil Imam Ahmad Ibn Han Hanbal Tiga yang lain yang besar ni Imam Mazhab banyak Ada 18 semua sekali Yang kita terima pakai Yang muqtamad -mu lah ha, Yang masyhur. Kalau ikut pendapat-pendapat peribadi lagi banyak ha, ha. Tapi yang kita biasa sebut bukan 18 Tetapi um, 4 Yang biasa kita sebut-sebut Ya yeah? Ha. Jadi tiga lagi Imam Abu Hanifah Imam Ash-Shafi'i Dan Imam Malik Imam Maliki Pengasas mazhab Maliki Dia kata tengok pada keadaan Kalau dia kafirkan kefarduan itu Kalau dia engkar kefarduan itu Maka menjadikan kafir Tapi kalau dia tak engkar Dia tahu wajib Tapi mood tak baik Malas Cuai Leka Lalai Sambil lewa tu berdosa besar Fasik kalau seorang ayah dia tak semayang, maka dia tidak boleh menjadi wali kepada anak gadisnya sendiri. Tak boleh. Nah, ha. Melainkan dia bertaubat serta-merta masa itu juga. Maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Tak kira dia ikhlas ataupun tidak. Tetapi, dia boleh menikahkan anak dia. Ha, itu keistimewaan Allah bagi. Kerana dia bab, bapak kandung. Berbeza orang yang fasik, tetapi nak menjadi saksi pada suatu-suatu kes, maka setelah dikira daripada hari dia bertaubat itu setahun, baru dia boleh menjadi saksi semua, semula. Berat bab saksi ni. Tapi bab wali agak ringan sedikit. Maknanya kalau bapak tak semayang, ataupun kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang, dia jadi falsik. Se, se, se, penamanya sampai bila start bila dia fasik start daripada perangai dia begitulah start akil balik kalau dia akil balik semayang umur 40 baru dia mula tenggelam timbul tenggelam timbul start umur 40 tu dia fasik sampai bila sampai dia bertaubat bertau andai kata lepas taubat tu dia buat balik fasik semua semula ha kalau gitu syok ah memang syok Buat taubat, buat taubat Masalahnya takut buat, tak sempat tahu Taubat, Ah ha, tu memang bala ya? ha, Jangan main-main benda ni ya? Sebab dia ada masanya Allah jadi tak ampun Sama macam dosa kecil Kita dah bahas masa mula-mula Kita baca mukadimah kitab ini Macam dosa kecil mula-mula Dia kalau kita anggap Kita buat dosa kecil tu tanpa sengaja Bukan dengan senang hati Bukan dengan kehendak diri yang meluap-luap Maka jadilah dosa tu dosa kecil tapi kalau kita mengambil kesempatan di atas dosa kecil tersebut kita memang tengok tahu aurat perempuan ni haram dosa tapi dosa itu dosa kecil menurut ijma ulama Ulama. Jadi kita kata, ah dosa kecil bukannya dosa besar. Kita tengok rambut perempuan. Jadi kita main-main begitu, ambil kesempatan atas dosa kecil. Nanti kita ambil uduk, nanti kita bersadakah, nanti kita zikrullah, baca Quran, gugurlah dosa. Memang betul pun. Kita nak bahas sekarang lama. Dah benda tu masa muka lima dulu. Tapi oleh kerana dia meringankan dosa kecil, main-main dengan bab dosa ni. Maka Allah menganggap main bab dosa tu jadi dosa besar. Boleh faham? bukan tengok aurat perempuan tu dosa besar. Aurat perempuan itu tetap dosa ke? kecil. Tengok aurat perempuan dosa kecil. Dah dosa besar yang mana? Pergi zina dengan perempuan tu, pergi jamah dia, tu dosa. Nah, tengok daripada jauh ataupun daripada dekat depan kita begini. Tengok rambut dia sampai enam jam, dosa kecil. Tapi kita menganggap tu remeh. Alah kecil punya kerja. Nah, kecil hal, kecil punya hal. Nah. Maka kita beranggapan tu benda yang kecil, benda yang ringan, mempermainkan itu yang dosanya besar. Jadi ada khilafiyah ulama' lah. Berkata Imam Malik, ni bab hukuman orang yang tak semayang ni. Imam Malik kata, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah Ahmad ni siapa? Imam Ahmad ibni Han, Hanbal. Haa. Nah. Bahawa orang yang meninggalkan salat itu Harus dipancung lehernya dengan pedang Tengok ah, Meninggalkan semayang Dengan sengaja Hukum dia pancung ha. ah, ni bukan kita kata Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ni Imam Muqtabar lah yeah? ah, Pancung Maknanya bukan dia tak semayang terus pancung Ditarbiah dulu, dimotivasi, dididik Di apa nama Masukkan ke dalam pusat latihan dulu Ya yeah? Uh, panjanglah ceritanya Bukan tak semayang ah, mari, mari, mari, mari, mari Kita kerat leher dia Bukan Bukan semudah itu Maknanya setelah kita beri pencerahan penyuluhan semayang ni wajib Adik, Semayang ni wajib Tuan Jangan tinggal semayang ni Selagi mampu gini, gini Cerita dia begini Kenapa Tuan tak semayang Adakah tak faham Ataupun sakit jadi malas semayang Ataupun ada orang halang daripada semayang Ataupun tak boleh nak bersemayang Macam mana Kena tanya dulu Nah, Buat dia punya survey dulu Riki-riki ha, dulu bahasa orang sekarang Tengok-tengok dulu Intai-intai dulu apa sebab Nah, Mungkin dia sebab tak semayang dulu Saya semayang tapi sekarang sebab sakit Payah nak ambil uduk Saya tak tahu cara malas saya semayang sekir kabak nantilah Boleh jadi jawapan dia begitu Maknanya dia tak, ta, tak tahu cara semayang ketika sa sakit Kena kena ajar lah ha, nah, Bukan makna terus pancung itu je Ya yeah? Kemudian mereka berbeza pendapat pula dalam hal kekafiran mereka. Aa, bab kapi lain. Nah, aa, Bab tak semayang tu memang satu hal dah. Jumhur ulama' bukan ijma'. Jum, jumhur. Kebanyakan ulama' yang empat ni. Sebab tiga orang ni. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kecuali Imam Hanafi je. Nah, aa, Imam Hanafi mengatakan penjara. Penjara. Dia jadi tak takzir. Ha, pemerintah kena penjara orang tak semayang ni Tak semayang Jumaat Tak semayang Fardu Yang wajiblah nah. ha, Semayang duha Semayang tahajud, Semayang qabliyah ba'diah tu bukan solat yang far, Fardu Ni cerita yang Fardu ni Ah, ha, Imam Hanafi kata penjarakan dia Dalam penjara tu beri latih tubi Haa, ajar begini, begini, begini Bagi tazkirah, bagi lembut hati balik Bagi nak kembali kepada Islam Semula bagi apa namanya Rangsangan, semangat yeah? Kenapa semayang tu perlu Boleh jadi dia tak tahu Bukan tak tahu semayang tu wajib, tak tahu apa perlunya Sembah semayang Dia tak tahu apa kepentingan, apa kebaikan Sebab setengah orang, dia hanya akan Buat benda yang memberikan keuntung Keuntungan, Nah, dia tanya Tak buat begini, apa untung bagi pihak aku Ha, adi ha. jadi kasmayang tu macam bisnes dia. Nah, ha. aku semayang tak semayang, aku asas, aku sama. Aku pernah try dulu semayang sembulan. Tak apa nama, tak pernah tinggal tapi serupa. Ha. Nah, ha jadi dia mungkin tak tahu di sebalik hikmah tu. falsafah solat tu apa. Jadi kena cerita pada dia, hmm? <coughs> Kata Ibrahim al naqai ha. dia ada nombor satu footnote bagi orang yang ada kitab tu bawah bacalah bawah tu. Nah, ha. Penerangan, berkenaan dengan beliau ni lah. Ayub As-Saktiani, Abdullah bin Al-Mubarak. Ini semua dia bawah tu. Tonton pun mau baca sendiri lah. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai. Bahawa orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Kan saya beritahu tadi Ahmad ibni Han Hanbal, Imam Hanbali. Dia kata kafir. orang yang meninggalkan semua semayang. Ini bersabit dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ahadul dahi baynana wa baynahumus sal salah, faman tarakah fakar kafar. Perjanjian yang terjadi antara kita dengan mereka yang kaum munafik adalah dalam hal mendirikan salat. Maka barang siapa yang mendirikan salat dia telah menjadi kapi. Orang munafik ni sempadanya kapi ya. Kapi munafik is Islam. Beza orang kapi dengan orang munafik ni semayang. Orang munafik ni semayang. Tak? Orang munafik ni semayang. Tak? Semayang. Abdullah bin Ubay itu belakang Nabi duduk tuan-tuan. Kalau Nabi datang masuk masjid. Oh, Nabi datang. Nabi dah Oh, dia lah tukang sorak. Tukang beritahu Nabi dah datang. Tapi bapa munafik nombor satu dalam dunia. Nah Sampai sekarang anak cucu cicitnya masih ada. Nah ha. ha. Dia orang Madinah. Yahudi. Yeah? Ha. Jadi makna daripada sudut nak kata orang munafik ni tak semayang. Kadang-kadang boleh tahan orang munafik ni. Nama munafik. Nak jadi munafik ni dia mesti is Islam. Kalau dia kapi orang tak panggil munafik tapi ada istilah-istilah tertentu dalam bab usuluddin akidah, dia panggil munafik dalam bab i iman. Ha, yeah? tu cerita tuan-tuan kena tanya guru lah. Saya tak nak melompat, melompat a uh, kolom, yeah? melompat ruang. Tuan-tuan ada guru akidah, ada belajar bab tauhid sini. Ada, ha, tanya pada dia. Ada kata munafik akidah, nak? Ada munafik ibadah. Ha, yeah. Tapi umum menyatakan Nak jadi munafik Yang munafik beginilah perangai ni Dia mesti is Islam Orang kapir tu kita tak panggil lah Munafik daripada sisi ibadah Dia memang munafik daripada segi akhi, Akidah ha. Biasa kita kenali dengan kapir lah Sebab dia kapir tu paling ber, Besar sekali Macam ni lah senang uh, Apa nak kata eh Sebagai contoh. Orang yang pukul orang sampai mati. Dia belasahnya orang tu. Marah benar ni. Nah, dia jumpa satu kayu baseball, dia ketuk kepala orang tu. Mati. Nah. Kemudian masa dia nak lari tu, masa dia nak lari, dia kena speed trap. Dekat highway. Dia nak lari. Nak lari ke sempadan siam Kena speed trap Takdir Allah kena tangkap juga dekat sempadan Maka bicara-bicara Sabit kesalahan ada pula CCTV umpamanya Merakam aksi dia Pukul orang sampai mati tu. Maka hukumnya kalau di Malaysia ni Gantung sampai Mati Berat dah hukuman tu Besar dah hukuman tu okay. Bila hukuman tu dah besar Kesilapan yang dia, dia apa namanya Langgar had laju tadi masih dikira ataupun kira burn gitu jelah. Ah. Ha. Ha. memang adalah rekod tapi dia tak bercara dahlah sebab tu. Nah. Ha. Ha. sebab dia mendapat satu hukuman yang lebih besar. Nah, ha. tak ada masa nak gantung ni, eh tunggu-tunggu dulu. Bayar compound yang yang speed trap. Tak ada dah kerut jerut gitu jelah. Ni, hmm. ah ha. gitu juga munafik dengan kopi ni, kita tak panggil dahlah orang kopi tu munafik. Walaupun memanglah dia munafik. Nah Munafiknya dengan fasiknya segala bagai cukup lah. Complete set. Tapi ada lagi yang lebih besar namanya Kak. Kapi. Kita panggil dia Kapi je lah. Tapi dalam tu banyak lah benda ni. Zalim dengan Allah. Zalim dengan diri sendiri. Menafikan apa namanya Allah. Dah banyak lah benda tu. Tak percaya dengan rukun Islam. Rukun. Banyak lah tu cerita dia. Tapi sebab pangkat paling besar tu dah Kapi dah. Kita rangkum sekaligus lah. Nah. Nah. Baik. Maka, faman tarakah faqar kafar oleh kerana sempadannya itu sangat genting. Siapa yang langkah sempadan, langkah sempadan ini maknanya faman tarakah yang engkau, engkau dengan semayang, yang tak mau semayang maknanya. Maka dia menjadikah kapir. Ha, tu kena jaga-jaga ni. Bukan senang. ya. Ha, dan memanglah, Islam agama yang menjaga Tata susila, menjaga akidah, menjaga akhlak, menjaga perbuatan umatnya. Sebab tu dalam hukum Islam, kita ada lengkap. Dalam hukum agama lain, tidak semua dibicarakan. Contoh dalam perukunan Hindu, dia tak ada sistem muamalah. Akad jual beli tak ada di sisi dia. Betul? Ha, dia main unjuk barang ambil begitu saja. Tapi bab nikah, bab kahwin dia, ada. Islam ini syumul. Jadi kita memang terikat dengan undang-undang. Tapi ikatan undang-undang itu bukan untuk menzalimi dan memberatkan manusia. Tuan-tuan, perempuan kena faham undang-undang ni bukan suatu perkara yang nak menjerut manusia. Jangan salah faham begitu. Kerana dia persepsi kepala otak kita ni fikir penerimaan kita tentang undang-undang ni bagaimana. Kalau kita anggap dia sebagai suatu perkara yang menyusahkan, memberatkan, maka kita akan rasa benci dengan satu undang-undang. Undang Khususnya kita bercakap di sini Undang-undang Al Allah Tapi kalau kita tengok undang-undang tu Bukan sebagai suatu perkara yang memberatkan Melainkan untuk menjaga kemaslahatan Dan hak maknu manusia Kerana hak inilah Maka Allah cipta yang namanya syurga Allah cipta yang namanya nerak Neraka Kalau Allah tidak mau menjamin hak manusia Khususnya di atas muka bumi ini maka Allah takkan mengirim yang namanya rakib dan atid yang kita kenali sebagai kiraman Ka katibin dua penulis yang mulia dan Allah takkan suruh malaikat hafazah tu mengangkat amalan kita seperti mana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang nulisnya kiraman katibin lepas tu dipassing pada ada malaikat namanya hafazah yang tukang bawa amalan pemegang amanah naik ke atas jumpa yang pertama, kedua, ketiga, keempat lap, lapis-lapis langit yang naik tu nah. nah prosedurnya begitu kalau Allah ni, kalau undang-undang tu apa namanya kerjanya mengungkung manusia Nah, nah tak berguna dan sebagainya maka tak perlu Allah cipta semua sekali prosedur dan protokol tu kita tengok, dengar pun complicated ada syurga, ada neraka, ada jalan takwa, ada jalan maksiat, ada jalan lara, ada jalan betul, ada jalan tarut, ada jalan yang lu, lurus. Tapi sebab Allah cipta undang-undang ni sebab sayang pada kita. Sayang pada hak kita. Cuba bayang kalau dunia ni tak ada undang-undang. Khususnya kita berbicara sekarang, saya ulang lagi sekali lah. Undang-undang is Islam. Bayang kalau tak ada macam mana. Ha. Ha. Semua orang maknanya dikira masuk syurga belakang. Sebab tak ada undang-undang. Kamu nak buat apa-apa, kamu boleh buat. Nah. Ah, maka anak dara sewenang-wenangnya jelah dirogol di depan surau. Bila-bila nah. boleh meragut. Bila-bila boleh rampas bini orang. Bila-bila boleh mencuri. Bila-bila kita boleh berbohong. Bila-bila kita boleh zalim pada orang. Zalim pada mak bapak. Betul? Sebab tak ada undang-undang. Kita tak ada sesuatu yang mengikat akhlak kita menjaga. Ah, tu cerita dia. Jadi jangan kata undang-undang ni oh, tu tak boleh ni. Bukan Yang Kalau tuan-tuan perempuan perasan Yang haram di sisi syarak ini sangat sedikit Betul tak betul? Contoh Bab minum yang memabukkan Cuba kita kira Minum apa je yang mabuk Agak Agak tu lah Jangan kira brand lah Brand memang beratul Tapi benda yang mabuk Agak Tuak Haa Nah, uh, Dadah nah. Dia masuk benda mabuk tak? Dadah kan nah. Dadah masuk benda mabuk kan Dia boleh menghayalkan fikir, fikiran Membuang akal fikiran Mabuk Tapi banyak lagi benda kita boleh minum Teh, tarik, teri, tea Sirap selasih, air, bandung Kopi, o oh, jantan, radik, janda, tukgu Air zam-zam Ah, ha, ti o limau suam, timikai susu kare susu belambak lagi benda halal. Okey. Allah haram ribak satu Dalam transaksi jual beli. Nah. Ha. Tapi jual benda lain, cara berniaga yang lain halal di sisi syarak. Nah. Ha. Ha. Cuma adalah rincian-rinciannya itu Ini ya, dalam bab muamalah. Nah, ha, tu tanya guru fiqh tuan-tuanlah. tuan -tuanlah. Nah, tapi maknanya yang haram ini memang sedikit sebenarnya. Binatang sama juga. Nah, yang mugallazahnya apa? Yang mugallazahnya apa? Dua jenis kan. Apa dia? Babi anjing. Kita singkatkan bajing. Bajing, babi campuran anjing. Yang boleh dipegang semua selain daripada babi dan an anjing. Eh, kita ada wuduk Ada wuduk ni Nah, Baru lepas men, Apa namanya ambil wuduk Nak masuk ke Surau Al-Ikhwan Ada rimau sekur parking Kat pintu pagar nah. nah, Kita pun gosok kepala rimau tu Ging main jauh-jauh Orang nak semayang ni Orang nak lalu pun takut Batal tak wuduk kita Tak batal Melainkan kalau bulu tu tercabut Selagi melekat dengan dia Dan dia hidup Tidak bat Tidak batal <laughs> nah. nah. Maknanya banyak benda boleh buat, yang tak boleh buat tu sedikit sahaja. Dan yang tak boleh buat itu Allah jadikan ianya haram kerana memang tidak baik untuk manusia. Cuba tuan-tuan cari satu hukum yang kata haram beritahu pada saya dah benda tu baik bagi manusia tapi Allah sengaja buat haram nak beri kita geram. Tak ada. Jangan carilah. Nah. Memang tak ada. Apa yang Allah buat itu memang tak baik. Apa yang Allah larang itu memang tidak baik untuk maknu, manusia. Ha. Paling lama pun kita terikat dengan undang-undang Allah. Selama hayat dikandung badan lah. Umur orang sekarang 70-80. Jarang-jarang yang cecah ke 100. Selama itu saja kita terkait dan terikat dengan undang-undang. Syarak Setelah itu kita merdeka semerdeka-dekanya Kita boleh minum marak dalam syurga Boleh sabdadah dalam syurga Boleh berstubuh dengan siapa-siapa kita suka dalam syurga Tak ada lagi undang-undang Tak payahlah nak semayang terawih Tak payahlah nak semayang duha Cuma dikhabarkan dalam syurga Ada dibacakan suhuf-suhuf Kitab-kitab yang kita tak pernah dengar Daripada Nabi dan Rasul terdahulu Sebagai halua telinga Faham? Nabi Daud baca kitab Zabur, Baca tu bukan ibadah Nak memperdengar pada kita Ni rupa bacaan kitab Zabur. Yang orang kata kalau Nabi Daud baca Air sungai berhen, berhenti Lak Burung berhenti terbang Kalau kita baca Bukan burung berhenti terbang Burung berak atas kita Punya tak sedapnya baca Ha, jadi diperdengar, oh ni kitab dulu ni. Suhuf Ibrahim macam ni. Suhuf Ibrahim wa Musa. Maknanya Nabi Allah Ibrahim ada suhuf. Surah apa tu? Surah A'lah. A'lah ha. Al kan, tuan? Ha, sabihis lah. Ujungnya, betul lah jenuh. Ha. Walaupun dah tak lambat boleh jawab. Bagus lah. Haa. Apa nak kata? It's three tuition? Haa. Ha, memang saya tanya daripada tadi Mana ha, ha, Haji Nuh? Lama tak nampak ha, Rasa dah dua tahun dah Miss you so much lah. ha. Hmm. Ha, Jadi begitulah Undang-undang Allah Islam bukan nak menyusahkan manusia Sebagai tanda sayang Allah kepada manusia Tak nak jadi manusia ni Terbabas perangai macam binatang Macam haiwan ha. Tu cerita dia eh? Jadi jangan katalah ni Susah tu susah Tak ada mana susah Persepsi kita sebenarnya ha. Kita dalam pada marah Speed trap yang jenis bangsa menyorok-nyorok tu Yang dalam semak menyorok Ambil kelajuan kita tu Kita marah dah kalau kena Ada rasa ke tuan-tuan rasa seronok Ma Marah dah. Dalam pada kita marah Ada saya jumpa orang berrespondent Suka Orang oh, ni undang-undang baik Walaupun menyorok-nyorok macam ni Tapi baik Mendidik orang ha. Maknanya dia Persepsi dia kata Undang-undang tu ba. Baik, walaupun kena bayar 300, tak apa, saya setuju, walaupun saya kena bayar 300 sekalipun. Dia sanggup lah. Tak. Dah sebab apa? Persepsi dia, kata undang-undang tu, Ba. Baik, kenapa kita dengan undang-undang manusia, kita boleh switch ni, kepala otak kita ni, walaupun memang zalim benda tu. Memang tak boleh. Ha. Ha. Tapi sebab apa kita kita boleh kawal emosi, Sebut benda ni semua daripada kepala, kepala, daripada akal kita. Macam mana kita terima. Sama orang berumah tangga. Saya tengok Ada orang yang cemburu kepada isterinya. Memang cemburu itu perlu. Khusus untuk laki-laki. Ha. Ha. Dalam bab munakahat, cemburu ini sebenarnya milik laki-laki. Bukan milik perempuan. Ha. Ha. Memang dia perlu kepada cemburu. Maka dia tengok isteri dia bersembang lama-lama dengan laki-laki lain. Ha. Dia lalu bini dia bekerja. Dia lalu tengok bini dia makan dengan kawan, -kawan laki. Bini dia memang ada duduk dua orang dengan perempuan lain ada pula kawan lelaki-lelaki 2 3 orang lagi. Ngam pula tu sepasang seorang ibarat kalau nak pair. Dia tiba-tiba lalu. Nah. Orang lelaki. Lalu kalau nampak bini begitu ada rasa cemburu tak sikit? Kalau jina cemburu tak? Ah cemburu. Nak tengok degengang penumbuk. Nah. nah. Nah. Ada yang sporting, tak ada apa, apa. Nah. Walaupun bini outstation dengan COO Chief Operation Chief Officer tak pernah dia keluar kerana tugas tugas itu ibadah walaupun 5 hari dia outstation. station sporting kepala dia biasa benda ni social ha ha mana-mana pun jadi benda ni biasa abukannya berpeluk bercium pun bukan macam orang putih keluar atau urusan kerja sebab apa kepala dia dia set begitu tak ada apa-apa biasa je tak sembang biasa je nothing else small matter man ha Ha, relax lah bro. Dia kata. Itu bukan bro. Itu bro. Ha. Ha. Dia jadi macam. Biasa. Jadi benda ni. Kepala kita nak kena terima benda ni sebagai satu nizam. Undang-undang. Peraturan. Ha. Yang mana peraturan ni kena ikut. Undang-undang kalau tak ikut jahannam manusia. Itu Nabi Nabi kata undang-undang undang-undang dunia ni kalau tak canggah dengan undang-undang akhirat boleh ikut. Contoh masuk sekolah waktu pagi pukul berapa sekarang? Sekolah 7.30. Ha. Nah, dia tak bertindan dengan syarak, boleh ikut. Pergi 7.30. Kalau kita nak cek hukum dalam Quran dalam hadis mana ada sebut 7.30 pergi sekolah. Tapi sebab undang-undang tu beri disiplin. Jadi baiklah undang-undang tu. Sebab kalau tak tak letak 7.30 dia pergi pukul 11.30 ada yang pergi lagi 10 minit loceng nak berbunyi nah ha. ada yang terus tidur kat sekolah ha. ada undang-undang undang-undang baik boleh ikut untuk susun manusia beri keseragaman begitu juga Islam umat kita ramai bukan orang Melayu je Islam betul bangsa rumpun kita di Indonesia Islam juga Rumpun kita di Mindanao, Filipina. Islam juga. Rumpun kita di selatan Thailand, Fatani. Yala dan sebagainya. Betul. Islam ju juga. No. Anak-beranak kita baru-baru bacang di Moskow, Rusia. Islam. Nah Maka dia... Ferkah kita juga. Kumpulan kita juga. Untuk mengikat supaya tidak melakukan perkara yang di luar tabi'i, di luar syarak. Maka ada namanya kepungan undang-undang. Peraturan. Ha. Sebab itu, jangan beranggapan bahawa, Oh, ini kalau sampai tak semayang ada sampai Imam Ahmad Hanbal kata kapi ekstrim. Tak. Kita yang tak buat tu yang ekstrim. Betul? Betul? Kita yang melampau, ekstrim ni apa? Pelampau lah. Ha. Ha. Kita kata undang-undang ni melampau, hudud melampau umpama. Macam ada satu hamba Allah ni, Nah ha. orang tua ni umur dah tua dah 90 lebih. Nah ha. ha. Dia ni bekas Perdana Menteri. Orang panggil dia Tun. Dalam satu seminar, boleh cerita? Ha. Dalam satu seminar orang tanyalah pada orang tua ni. Apa? Ha. Apa hukum ataupun pendapat Tuhan berkenaan dengan hukum hudud? Ini tak ada dalam TV. Kalau ada dalam TV, memang orang pecahkan TV. Tapi ada dalam YouTube. Dan memang dia yang menjawab. Ya? Ha. Apa pandangan Tuhan berkenaan pelaksanaan hukum hudud? Dia pun cerita syarah. Oh, dia syarah. Kalau tuan-tuan tengok, Ajinah tengok video tu. Tak dan tengok lagi? Ha, balik ni, tengok type Lady Gaga. Dia keluar. Haa. Ha. <laughs> Ah ha, dia, dia dia dia syarah tu lama duration dia lebih kurang 10 ke 15 minit. Dia syarah, hudud ni begini begini kalau umpamanya aa, orang yang melakukan apa, apa namanya orang yang dirogol. Nah, macam mana nak datangkan empat orang saksi? Nah, aa, tu saya kata dia orang tua sebab nyanyuk. Yang empat orang saksi zina. Zina dengan rogol sama tak? Ha? Zina dengan rogol sama tak? Tak sama. Zina ni sama-sama su suka. Rogol? Ha. Ada satu pihak nak, satu pihak tak? Tak nak. Ada orang kena rogol. Ha ha ha rogol rogol rogol rogol. Fadal fadal fadal. Fadal. Ha, tak ada. Tak suka menangis, fobia, trauma dan sebagainya. Ada masa cedera, ada masa dicekik dicekit, mah? mati. Hukumnya tak boleh pakai empat saksi. Dia ada kira bicara lain. Dalam Al-Ahqab Al Sultan yang ada cerita benda, apa namanya, uh, siasah syariah ada cerita benda tu. ah ha, Dia tak sama. Jadi bila dia kait-kait, dia kias-kias gitu, bab curi, bab Zina dan sebagainya dia kata Akhirnya Hudud ni bukan daripada Allah Sebenarnya Dia ciptaan ulama fiqah Ho ho Ciptaan ulama fiqah Hudud ni Tu memang jadi gila tu Saya tak berapa marah Benar yang jawab Sebab Orang tua maklum lah Yang saya marah tu Yang tanya Yang bangang pergi tanya dia Buat apa? Tak ada orang lain yang nak tanya Berlambak tuan guru Dalam dunia ni sakhir dalam mesyahlah dalam dunia ni nah belambak orang a ah, alim paling koman pun ustaz bawah pada ustaz orang macam saya nah ha. ha, saya dia bukan ustaz sebenarnya orang yang panggil ustaz nah ha. ustaz ni dia makam tinggi juga sebenarnya dia muallim orang yang mengajar yang tahu saya tak berapa banyak benda tak tahu nah ha. ha. jadi maknanya tanyalah pada orang-orang yang memang ahli baru boleh jawab betul kalau nak tanya pada dia, boleh. Tanya dasar ekonomi baru, dia boleh jawab. Tanya duit Petronas. Ada ha, boleh jawab. Ada benda dia boleh jawab. Ada benda kita tak layak jawab. Tuan-tuan tanya pada saya, benda yang memang saya tak tahu, berkenaan dengan infrastruktur, berkenaan dengan electrical engineering, mampu saya tak tahu. Benda tu bukan bidang saya. Dan kalau saya tahu pun sedikit sebanyak daripada pembacaan, tak layak saya cerita. Hanya untuk... Amal uh, Hanya untuk pengetahuan peribah, peribadi Nak cerita pada orang, tak kena Silap-silap dikita cerita buat engineer, kita orang ramah Tapi tak pernah belajar engineer Baca-baca sikit-sikit di internet, kita cerita pada orang Ada engineer situ Buatnya tak betul fakta kita baca Free-free dia kutuk kita Cep, ustaz ni nak cerita, dia tak tahu aku ni chief engineer ha. Ha, Jadi tak layak kita cerita Melainkan kita lapik Benda ni, saya tak tahu, saya baca Ataupun ada orang cerita kalau salah tolong betul. Ah ha, tu adalah pik boleh tahan kira lagi. Ha. Hanya kita cerita pun-pun-pun-pun cerita benda yang kita tak tahu. Kita dapat kolek-kolek-kolek-kolek daripada sumber yang kita tak tahu daripada mana. Ha. Ah ha, tiba-tiba kita menyatakan dengan tegas hudud bukan daripada Allah. Ni semua ciptaan ulama fiqh. Jadi nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Ha. Statement itu sebenarnya tidak salah seluruhnya boleh faham kalau pandai terjemah tapi orang macam dia memang tak boleh terjemah tak ada autoriti betul ada sebahagiannya tapi bukan daripada ulama daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh azan yatwa zani fajridu la min humami atajal jaldah 100-an bagi orang yang berzina orang yang belum berkah berkahwin rejam memang daripada hadis dia tak ada dalam surah An-Nur tu cerita bab berjam. Kalau tak salah saya lah. Yang ada cerita pasal roh, rotan. Tapi hadis ini sumber hukum yang kedua, kedua. Nilainya hasan sahih. Memang boleh dibawa berhuj, berhujah. Hadis hasan pun kita boleh bawa berhujah. Yang menjadi sedikit lemah hadis da daif. Boleh kita beramal secara peribadi untuk mendapat fadilat-fadilat yang banyak daripadanya. Contoh, apa namanya, zikir-zikir tertentu begini-begini. Ayat yang kalau kita baca ni begini-begini-begini, dia akan jadi kesan begini. Ada sebahagiannya daripada hadis yang baik. Hadis ini daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma lemah daripada sudut periwayat-periwayatan. Susahlah kalau kita nak berhujah sebab senjata kita kurang ku kuat. Cerita itu betul daripada Nabi. Ha. Jadi, kalau dia nak cerita, dia kena cerita teruk-terang semua. Wa tilka hududullah hudud itu daripada Allah. Wa may yataaddi hududallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang engkau lawan hudud Allah, undang-undang Allah tak kira hudud sebenarnya semua sekali. Yang Allah fardu itu menjadi kewajibi kewajipan. Faulaika humuz zalimun. Dia ni orang zalim. Zalim pada diri, zalim pada tuan punya hukum, zalim pada masyarakat yang dianiaya dek di hukum yang yang tidak tepat tapi dia kena syarah juga ada sebahagian hukum yang tidak diceritakan oleh Al-Quran secara tafsil, secara di detail ada yang cerita hadis yang tolong syarah sebab Al-Quran kalau nak cerita daripada A sampai Z sesuatu hukum daripada mula sampai habis semua secara detail jadi berpuluh ribu ayat Al-Quran beratus ribu bahkan hadis saja serat sejuta lebih dekat dua juta hadis saja campur dengan al-Quran lagi berbuih mulut hafiz nah kalau takdid Quran ni cerita semua tuan-tuan tak panggil dah imam hafiz jadi imam tarawih memang panjang selak-selak baca suku juzuk sebab cerita memang pan panjang tapi Quran ni cerita ijmal dia cerita poin-poin poin-poin penting nah ha, ada hukum gini gini gini cerita-cerita-cerita begini bab utang, bab bunuh orang bab curi ah bab masuk bilik waktu bila anak takleh masuk bilik nah. surah an-nur juga cerita nah ha, cerita berkenaan dengan astronomi sikit ada kapal di laut ada angin nah. cerita pasal hukum muamalah wa halallahu al-bai'a riba cerita pasal benda-benda yang menjahanamkan manusia arak judi bertenung nasib sembah berhala percaya kepada tukang-tukang ramal zodiak zodiak dan sebagainya memcelakakan manusia minum arak berjudi berzina ada cerita lebih-lebih kurang nah ha, zina haram tapi yang syarah kata zina tu begini ha hadis mukadimahnya bagaimana ha, cerita mengibak kepada pergaulan laki-laki dan perem. perempuan itu semua hadis diri cerita Ha. Jadi tu hukum Jangan main-main ha. ha. Jangan main-main Bab ni, kita tak erti, kita diam Jawab, no comment ha. Tanya pada Ulama' lah, orang alim Saya tak tahu bab ni, habis cerita Saya pun kalau orang tanya, ada masa saya tak terjawab Saya minta tangguh lah ha. Sebab ada masanya Kepala orang tu memikirkan benda yang kita tak terfikir Nak buat macam mana? Dia tanya benda yang memang kita tak pernah terfikir sebelum ni Serenda sudah lah. Daripada kita menyesatkan lebih ramai maknu manusia. Dan Nabi SAW juga bersabda. Bainal rajuli wa bainal kufritarkus salah. al hadis. Perbezaan antara seorang Muslim dengan orang yang kafir. Adalah apabila dia meninggalkan salat. Ha, jadi makna cerita. Jangan tinggallah tu je. Kok mana pun beri lima waktu sehari semalam. Perfect. Kalau Kena juga kodok-kodok. Jangan sampai satu hari, empat waktu, tiga waktu. Beri juga lima waktu. Sekalipun kau, kodok. Kodok tu dah memang tengok keadaan. Lah. Kalau memang kita sengaja tinggal, dosa tetap berdoh. Dosa tapi wajib kau, kodok. Sebab hutang. Hutang dengan manusia wajib bayar tak? Wajib bayar hutang dengan manusia. Uh, dengan Allah, lagi wajib. Hutang dengan Allah selesai dulu. Ah, sambil-sambil tu tang dengan manusia kita kira bicara kemudian. Orang yang berhutang dengan manusia, dia memang berazam nak bayar hutang, dia bayar ansan-sonson tak habis. Nah, sebahagian ulama kata dalam satu hadis, Rasulullah menjadi penja penjamin. Dengan syarat memang dia nak bayar. Dan dia bayar pun ansan-sonson tak dan habis. Nabi akan jamin dengan syarat dia itu ikut jejak langkah na, Nabi. Nabi boleh jamin insya-Allah. Nabi syafaat besar di akhirat dengan izin al, Allah. Jangan bimbanglah. Nah, kita berhutang dengan orang, Bayaran ansan-su. Nah, kita pula tak cerita pada orang kita hutang dengan dia. Ya. terputus apa namanya terputus hubungan dan sebagainya ataupun ya jadi cerita dia tak tahlal umpama. Nabi akan beri jamin jaminan kalau contoh hutang banyak dan sebagainya. Ya. Baik. Bahaya akibat meninggalkan solat ni banyak ni ya. dia sebenarnya hadis ni tapi agak panjang tak ada matannya. Tak ada bahasa Arabnya tu. Dia bagi makna je kita bacalah ya. Sebagaimana yang warid dalam sebuah hadis. Ada pun. Yang panjang lebar, Panjang lah dia tak tulis matannya kalau tulis matan jadi panjang. Baca matan je hari ni ya. Sebab panjang ni. Yang maksudnya lebih kurang seperti berikut, iaitu, sesungguhnya orang yang menjaga salat lima waktu itu, nanti Allah akan memberikan kepadanya lima macam kemuliaan. Ini hadis ni biasa kita tengok. Nah, ha. hadis ini memang biasa kita tengok. Ya, ha. dan apa namanya tidak tidak asing bagi kita di surau di masjid. Kadang-kadang ada juga cerita. Ya. Sesungguhnya orang yang menjaga salat lima waktu itu Allah akan berikan kepadanya lima kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan ha, Iaitu antaranya pertama Dia akan selamat daripada kesulitan mencari sehari hidup ha, Maknanya dia takkan sempit hidupnya Akibat daripada dia meninggal dia menjaga semayang ha, Takkan sempit ni maknanya besar, banyaklah cerita dia ha, Maknanya rezekinya Allah beri keberkatan Allah beri mudah Ya Haa. Dengan syarat tawakal pada Allah Sungguh-sungguh Ya Haa. Kita serah diri pada Allah Ya Kita menjaga akhlak, Menjaga syariat Menjaga agama Sedikit sebanyak ujian memang ada Bukan maknanya semayang je kaya Semayang je kaya Kalau begitu memang semua orang semayang Bukan maknanya semayang kaya Semayang kaya tak. Ya Ada masa kita tengok semayang orang, orang semayang ni miskin Dulu masa tak semayang Projek banyak Masa semayang projek tak masuk Ada Nah, ah, jadi orang yang tak kuat dia akan kata sembang ni sui. Nah, ah nak berubah macam mana oh, Tuhan tak sayang aku. Eh, bukan. Nak tengok konsisten ke tak konsisten. Semayang ni kan nak projek ke nak reda. Ah, kalau kita nak reda maka tak kira apa berlaku kita akan sembah sembang. Allah nak bagi syurga ni, tuan-tuan, puan-puan, bukan nak beri projek buat jabatan uh, Malaysia Singapura. Ni bukan kira projek kecil. Projek syurga Allah nak beri. Jadi ada tes ujian lah. Nah, ujian ni memang berat. Wa inna halakabirah. Illa alal khosy'in. Benda ni memang berat. Quran dah kata berat. Bukan ringan. Memang berat. Nah, kalau orang kata nak patuh pada hukum Allah ni mudah, dah. Quran dah kata memang susah. Haa. Nah. Ah ha, dalam surah At-Mu'minun qad aflahal mu'minun afla alladzinahum al fi salatihim khashiuun nah ha, ha. banyak ciri-ciri 10 12 orang-orang yang berjaya orang jaga semayang, orang jaga syahwat jaga kemaluan nah jaga iman nah ulaika humul waritsun hujungnya tu orang inilah yang menjadi pewaris syurga -syur, syurga memanglah berat sebab impaknya kesannya besar macam kita kerja di atas dunia ni kalau dia tulis itu kekosongan kerja gaji 50000 sebulan dia tak iklan jawatan apa nah ha, dia tulis tu gaji 50000 sebulan ha nah. ke jawatan kosong tuan-tuan jangan haraplah jawatan tu imam masjid surau al-Ikhwan nah. nah paling kurang Si apa nama berus gigi ikan jos? Ikan jos tu kita tolong berus gigi dia. Ha, RM50,000. Ah, ha, buat sebab apa mahal? Risikonya tinggi. Nah, ha. ah buat ikan jos tu senawa? Eh. Ha. Nah. Ah duit makanan baik. Nah. Ha. Ah darah pula manis. Ah ha. memang syoklah. Memang mahal. Mahal sebab risikonya juga tinggi. Tinggi ha. Macam manager, senior manager CEO, COO yeah. Walaupun nampak Kita tengok, gaji besar gini, gini. Tapi risiko dia menanggung tu tinggi Tak kena gaya, bankrupt. Nah, Kita kerja Walaupun penat-penat sikit, sapu sampah Tapi, kalau tak sapu sampah Hari itu, company tak bank Bankrupt Padan gajinya seribu sebulan Ha, gaji orang 2 230,000 sebulan, atas baru ni pun berat jugalah kerja. Begitulah kita Allah nak bayar syurga. Ha. Khalidi nafiha abada berapa lama bayar ni? Sampai bila-bila yok. Ha. Pencen kita ada limit tak? Yang ada pencen, kerja gomen. Ha, yang tak kerja gomen ada pencen juga apa ke dia bagi apa? sok so Sok-sok -so kan? Ha. Bonus, oh bonus, <laughs> bonus tu bukan sepanjang ayat macam si, nah dia ada masa-masa itu, -masa nah ha, itu pun kalau kita ter, kalau kita terbunuh berhenti, nah ha, ha, bonus adalah satu imbuhan lah maknanya, nah ha, ni apa penci ni kita mati bini kita dapat, nah ha, kita panggil penci, penci lah biasa golip, ataupun tak mati kita besar besar dapat, nah ha, kita mati dapat pada bi? bini, bini mati ada anak kata tak? Ada, ada setengah tempat dapat A? Ha? Anak? Anak mati? Dapat cucu pula? Oh, kerajaan apa bagus benar tu? Baik kata tujuh keturunan punya penjen. Nah, dia berhenti, betul? Makna ada limit. Katalah dua, tiga keturunan tu makan masa 100 tahun. Boleh makan. Hasil tu, umpamalah. Nah, Ni unlimited ni. Sampai bila-bila tak mati-mati lah. Jadi bayanglah apa benda yang kita kena buat ni. Khalifatullah ni berat tak berat? Sebab hadiahnya juga lumah lumayan. Dan bila hadiah lumayan, kerjanya berat, tak ramai yang sang sanggup. tuan, -tuan tengoklah surau ni berapa orang ni? Banding dengan koreah tuan-tuan yang sebenar, berapa persen? Kita congak di situ sudah. Ha. Ni berapa persen? Ada 10 persen daripada Korea Desa Bakti ni? Ada. Tak ada 5 persen? Ada. ada 5 persen? Ha. Tak ada juga ha. Berapa persen tuan nak bagi? Cui! <laughs> <laughs> 3 persen <laughs> ni? Macam ni ni Orang tengok Oh 3 perempat surau Kalau ustaz-ustaz top datang Melempah keluar Dia tak tahu Ramai lagi tak datang Dia tengok ramai datang ni eh. Ha dia tak tengok ramai lagi yang tak dah tak datang. Masih di jalan, masih di pejabat. Banyak urusan. Urusan seri paduka baginda. Ha. Jadi sebab hadiah lumayan, kerja berat tak semua orang sanggup buat. Tapi cuba kita kata syurga ni murah. Hadiah tinggi. Tapi dia punya syarat tak payah semayang, semayang jadi sunat. Semua hukum semayang jadi sunat. Puasa bagi siapa-siapa yang mampu je Manistatoh ilaihi sabilah Buat macam haji Siapa-siapa mampu Buat Kalau rasa pening-pening sikit-sikit Lebih kurang tengah hari Boleh makan nasi Lepas tu, boleh sambung puasa balik Kalau nak Kalau nak nah. Oh memang ringan lah Sangat ringan Pendek kata Barack Obama tu masuk Islam Nah, Laki-laki nah, tak wajib berkhitan Nah, ada ha, jadi sunat aja. Nah. Atau pun fardu kifayah aja. Dalam satu qaryah cukup aji Maknoh je berkhitan, yang lain tak payah berkhitan. Memang suka. Aji Maknoh kita nak khitan, khitan lah. dah. Ha, nah. mana tahu kok dulu cerita lama lompat-lompat tingkap tak balik semula. Senyap gitu aja. Nah. Ha. Nah. Nah. Memang mudah. Semua fardu kifayah tak ada fardu ain. Satu qaryah ni satu mukim seorang je boleh baca Fatihah. Yang lain tak payah baca Fatihah pun tak apa. Oi. Memang syu'ah agama macam tu. Sebab apa? Urusan menjadi sangat mudah. Bila urusan menjadi sangat mudah, boleh. Kalau Allah nak buat. Orang begini masuk syurganya seminggu. Tak nak? Dah kerja ringan. Bayar nak banyak. Ha, tak ada. Ha, jadi kita kena faham di situ. Tanggungjawab dan urusan kita masih bahagian masih banyak. Ah kita berhenti sekat tudullah ya. Yeah. Sebelum itu, saya nak memohon berbanyak-banyak kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan di atas sebab lama saya tak datang. Berapa kali saya tak datang? Oh, tuan-tuan kira. Tu kesalahan serius tu. Nah, masuk kali ketiga memang show cause later sampai. Nah. Sebenarnya saya memang agak sibuk sekarang. Kali kok kali kok hari ni saya memang penat sebab saya keluar tadi pukul 5 pagi. Saya sekarang ni tengah training. Nama training tu boset. Ada orang offshore dak sini? Ada orang kerja offshore di sini. Ada tak ada orang offshore sini? Ha, dia ada satu training namanya boset. Tiga hari, tiga hari ini memang meletihkan dan memenatkan. Ha, dia sebab saya akan dihantar oleh syarikat tempat saya bekerja. Saya kerja di satu syarikat namanya alam maritim. Jadi dia oil and gas company sebagai pegawai agama di sana. Jadi, kita akan buat kunjungan ke pelantar minyak, pergi ke kapal-kapal yang dimiliki oleh syarikat tempat saya bekerja, memberi tazkirah di atas kapal dan di atas pelantar. Hari Sabtu ni, saya akan naik helikopter pergi ke satu tempat di Kemaman, namanya platform tersebut Tapis Cali. Nama platform lah tu, nama pelantar. Kita akan pergi ke sana, kita beri tazkirah di sana dan pergi ke dua, tiga buah kapal yang dimiliki oleh syarikat saya. Jadi, memang sebenarnya agak penat. Latihannya yang saya jalani semalam hari ni dan besok ni Memang latihan yang tak pernah saya Fikir sebagai karier, sebagai orang agama Tapi oleh kerana kita nak naik helikopter, nak naik kapal Jadi kena ada pasport Perlepasan untuk pergi Kita naik helikopter tu Helikopter replika tu di, di selamnya kita, berikat Dia suruh keluar Bukan selam saja, dia golek Hmm. Ha ani saya tengok tuan-tuan ni macam dah atas bawah atas bawah dah. Ha baru kena golik petang tadi. Ha tuan -tuan bayang masuk. Ha di kat kita ni. Masuk selam. Tak ada tak ada apa, kosong. Ha. Masa tu memang rasa nak mati dah. Ha. baru kita terfikir ni eh, dalam satu kabin replika tumpat orang. Orang orang sumbat kita dalam kubur seorang-seorang. Masa tu memang gelap mata. Sebab manusia ni bila kita tak boleh bernafas, panik. Dia jadi satu perasaan yang berbe, berbeza. Ha, ah. ah. satu benda yang lain. Eh? Masuk, masuk gini. Dia gulit. Mmm, cukup rasa bagi pening. Kita, dia keluar dalam keadaan kita tertongging. Bukan dibalikkan semula duduk tempat asal. Kita keluar tu dah ketongging. Bayang. Ha, ah. ah. Ustaz-ustaz bertuah saja yang merasa begitu. Tantah dalam Malaysia ni aku seorang. Ha, ha. Mungkin pegawai agama Petronas tak tahulah dia pun nak kena ke tidak. Ha? Memang ada nasihat jangan makan. Kalau makan memang muntah. Sebab dia balik, dia pusing-pusing. Bukan satu training ke. Dia suruh kita berenang, pakai life jacket terjun daripada uh, ketinggian lebih kurang 15 meter sebab platform paling rendah 30 meter. Kalau terpaksa tinggalkan platform ada cara terjun bukan main terjun tiruk baru kita tahu. Nah, aa, masa tu saya kaitkan dengan apa yang Quran cerita saya cerita pula pada dia apa instruktor nama dia? Oh giling kepala. Oh rupanya ada ayat Quran ni ustaz. Oh baru dia tahu, baru cerah mata dia. Nah, selama ni instruktor tu mungkin dia, dia tak rajin pergi surau ke masjid. Nah, bila kita cerita, oh ni hukumnya begini begini, begini ada cerita Quran kata laut ni begini begini Oh ya, yeah. baru benung dia. Wah, oh, ada hubung kaitnya rupanya. Ah, ada. Islam ni syumul. Jangan kata benda ni tak tak tak berkenaan, ya. Yeah? Jadi sibuk memang sibuk, memang agak penat dan saya memang sangat mengantuk. Ya, yeah? dia memang tak bagi kita terlalu ber bersenang-senang sebab in case sebab kalau dalam helikopter ni kalau dia tak macam apa terbang. Kabar terbang ada orang guide. Helikopter ni nafsi-nafsi. Ha, kalau jadi apa-apa memang kita kena pecahkan tingkap, keluar sendiri ikut tingkap. Ha. ha, ada cara nak masuk ikut tepi, tak boleh masuk ikut belakang, masuk ikut belakang jadi cendol lah. Dia ada apa nama? Blade itu. Nah, ha. kena macam-macam. Kena hafal nama alat, nama kalau kita dah duduk di laut kena ada dia punya sonar dia boleh, apa nama dia punya Uh, apa nama, pistol apa nama isyarat tu ha. Ada pula jenis payung macam-macam jenis ha. Ha. Saya Tak pasal-pasal tapi itulah Ada orang tanya kenapa ustaz daripada Freelance kerja Orang yang kerja jadi freelance Terbalik Saya kata saya terima sebab Ini suatu kelainan Sebab tak ramai orang boleh ceramah dakwah di atas pelantar plan, Cerita pada kru Kru kita banyak jahil tuan-tuan Terus terang saya kata. Kru kita banyak jahil. Kerja dia buat tu kerja fadu kifayah. Dia keluar minyak. Betul tak? Minyak orang lain guna. Betul tak? Kalau sekali dia orang mogok. Jahannam kita. Ha. Ha, tapi kerja dia fadu kifayah. Tapi dia tak tahu sumbangan dia tu dapat pahala. Tu dia curi minyak. Dia curi macam-macam. Benda dia curi. Ha. Ha, banyak benda jadi. Jadi kita nak islahkan balik. Betul. Ha. Ada beberapa briefing saya dengan kru-kru ni Sampai menitik-nitik eh, mata dia Dia kata ustaz saya dah lama tak dengar ceramah Last kali saya pergi surau masa saya umur 9 tahun Ustaz Sejak pergi offshore ni 4-5 bulan di, di, di laut Memang masa bila nak pergi Balik cuti seminggu, dua minggu Ataupun sebulan bini lah. Bayangkan 6 bulan Tak jumpa bini Tongdram tu nampak macam era fazira Menitik-nitik ni Lio ni. Itu ha. ha. saya tanya pada bos saya tadi. Tuan nak suruh saya pergi platform ni berapa lama? Dua hari, Yusat. Dua hari, okey. Dua bulan kein salam. Ha. Kerana dengan aku-aku jadi ah. Ha. Ha. Tapi kita pergi dengan helikopter, cepatlah. Kalau pergi dengan bot, daripada kemaman base tu, platform terdekat lebih kurang 8 ke 10 jam. Kalau chopper, cepat. Lebih kurang sejam lah. Sejam lebih. Jadi Saya memang agak sibuk sekarang Tambah pula Saya dah pindah Ke Ceras Bukan lagi duduk di Sentul Jadi perjalanan Makan masa panjang Macam tadi pun Saya keluar daripada Training center di Damansara Jaya Sebelah dengan Damansara utama tadi Saya habis pukul 5.45 Saya keluar lebih kurang tu Sampai Di sini Dalam pukul 7.20 Minit malam ya? Jadi laluan ke tempat tuan-tuan ni Memang agak Pack Terutama kalau Memang laluan Nak balik kerja Ya sah kata saya rajin noh belambat. Ha. Ha ketua kelas tu. Ha. Yang rumah di sini. jadi maknanya saya berharap nak. tengok tengoklah macam mana. Ya saya takut bukan apa ada satu ketika nanti kod saya tak datang banyak kali. Tengok kalau boleh eja dan sebagainya tengoklah macam mana. Ya saya bukan apa saya sayangkan tuan-tuan. Sebab ramai ada kitab. Kalau tak ada, ramai tak ada kitab memang aku lari awal-awal lah. Ha. Tapi sebab tengok ramai benar yang minat ni. Nah, Yang sudi mendengar Saya biasa je Tapi ada yang sudi mendengar Kalau Apa namanya Orang ni dua orang Boleh kita panggil bukan lari Macam mana Kita cuba cari ganti lah nah, Sebab apa Saya tak nak mengecewakan tuan-tuan Nak cari ustaz ganti Payah Kalau terutama last last minute Saya pula kadang-kadang Emergency call eh, Kena pergi ke sana Kena pergi ke sini Ada kru mati Sebab saya Atas title Pengurus kebajikan dan kemasyarakatan Bahagian agama Ya, jadi kadang-kadang pergi antar jenazah ke dan sebagainya ke kemaman, kita ada pejabat di Bintulu, di Miri, Labuan, ya, di Qatar dan sebagainya. Jadi ada masa saya kena keluar. Takut masa keluar tu kena masa kuliah tuan-tuan. Ya, jadi maknanya bukan saya tak sayang, bukan saya mengada-ngada tak nak datang, bukan. Dan bukan menyebabkan sagu hati, bukan. Tak ada kena-mengena pun. nah Kerja dengan Allah ni memang tak boleh kira. Ya, memang, memang tak boleh kira masa, tak boleh kira duit sebab benda tu yang kita kejar macam kita cerita tadilah kerja berat hadiahnya pun ha kita tengok tu ha kita nak sana tu sini habis sini habis nah banyak mana bagi pun kereta itu tahu tu ha tuan dapat duit banyak ha dia buat tayar botak lah, bateri flat lah tak mau bergerak macam-macam ha banyak duit banyak pula benda keluar bini pula asah tangan <laughs> Abang takkan tak masuk, takkan tak post ni sikit nah, Masuklah sp saya sama nah, nah Jadi maknanya gitulah, pula yeah. Jadi ni bukan soal apa benda sangat Cuma saya takut masa Perjalanan jadi panjang, takut tuan-tuan tertunggu-tunggu Sebelum ni saya dekat di Sentul Kalau Maghrib tujuh setengah Tujuh suku saya boleh sampai lagi sebelum Maghrib nah, Tapi kalau saya dah duduk Pejabat saya di sini petaling Dekat kesas nah, Tuan-tuan bayang laluan nak ke sini Kalau balik kerja saya keluar lima empat puluh lima Ha, memang berlengah lah saya dalam kereta ha, ha, Jadi maknanya bukan tuan, tuan saja Secara peribadi Kuliah saya di Surau Nurul Ashura Apa nama Haji Bambang Saya dah terpaksa tutup Orang ada juga dengar Tapi saya terpaksa tutup sebab Saya takut tak berani beri komitmen Takut daripada orang tertunggu-tunggu Lebih baik dia cari guru lain yang boleh beri komen. komitmen Uh, gitu ya. Yeah. Jadi maknanya saya usahalah supaya uh, desa bakti al-ikhwani saya boleh selamatkan lagi. Uh, kita tengok macam mana kita cuba jejak so, insyaallah saya berusahalah ya. Yeah. Uh, memang laluannya agak susah dan saya kena bawa baju siap-siap. Daripada rumah kena bekal baju siap-siap. sebelum ni saya biasa kadang, kadang berulang daripada Bandar Tun Hussein Onn oh, ke Seri Bertaling saya naik motor. Sebab so, jem. Nah. Uh, sekarang saya memang memang nak kena lebih plan lebih baik. Jadi insya-Allah ya, uh, kita berusaha untuk mengekalkan kuliah ini pada waktu ini dan tuan-tuan tolong doakan saya ya, supaya Allah lapangkan urusan kita bersama. Ya, niat kita baik insya-Allah. Ya, kita akan berusaha untuk menuju ke arah kebaikan dan Allah beri kita sifat istiqah, istiqamah. Cukup sekali itu untuk malam ini. Aku laqau li hadza astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bilqur'an. Waja'alhu lana imama wa nura wa huda. Wa rahma wa Allahumma zhakirna minhuma nasina. Alimna minhuma jahilna. Warzukna tilawatahu ana al-layli wa atrafa al-nahar. Waja'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabalallahu minkum. Astaghfirullah. Astaghfirullah.